Зустрічають як героя. Коли очільник Глокта пришкандибав назад до адо, йшов дощ. Противний, дрібний, огидний дощик із сильним вітром із моря, через який зрадливе дерево трапу, рипливі колоди верфі та гладеньке каміння причалу стали слизькими, як брехуни. Він облизав болючі ясно, потерх хворе стегно і оглянув, скривившись сіру берегову лінію. За десять кроків від нього стояли, притулившись до гнилого складу, двоє понурих стражників. Далі запекло сперечався через купу ящиків гурт портових робітників. Жебрак, що трусився неподалік, підійшов до глокти на два кроки, а тоді передумав і втік. «Ніяких радісних вигуків із натовпу простолюду. Жодного килима з квіткових полисток, жодної арки з оголених мечів. «Ніяких діл, що мліють усі як одна?» Це аж ніяк не було великим сюрпризом. Коли він повернувся з півдня попереднього разу, їх теж не було. Натовпи рідко, дуже гучно вітають переможених, хоч як завзято вони бились, хоч на які жертви пішли, хоч які нерівні були сили. Діви мочуть білизну від дешевих, нічого не вартих перемог, але від «я старався, як міг», навіть не шаріються. Боюсь, архілектор теж не зашаріється. Об хвили різ ударилася особливо сильна хвиля, що оббризкала глокті всю спину хмарою понурих крапель. Він незграбно пішов вперед, тим часом, як із його холодних рук скрапувала вода, послизнувся і мало не впав. Невпевнено задихаючись, подолав причал і притулився до гливкої стіни напіврозваленого сараю з протилежного боку. Підвів погляд і побачив, що на нього витріщилося двоє вартових. Щось не так. гризнувся він, і вони розвернулися, забормотівши і піднявши комірці, щоб захиститися від негоди. Глокта щільно загорнувся в плащ і відчув, як поле плаща чіпляються за його мокрі ноги. Кілька місяців на сонці і вже, здається, ніби тобі більш ніколи не було холодно. Як швидко ми забуваємо. Він насуплено оглянув порожні верфі. «Як швидко ми всі забуваємо! Внову вдома!» Фрости з задоволеним виглядом зійшов із трапу, тримаючи під пахвою глоктену скриню. «Тобі не дуже довподобезпека, егеш!» Практик заперечно хитнув важкою головою, наполовину всміхаючись у зимову мужичку. Його біле волосся злиплося від вологи. Северерти йшов за ним, мружачись на сіри хмари. Зупинився на мить у кінці трапу, а тоді зійшов на кам'яний причал. «Добре, що ми повернулися», – сказав він. «Я лише шкодую, що не можу розділити твій ентузіазм, але поки що не можу розслабитись. По мене послав його присвященство, і зважаючи на те, у якому стані ми залишили Дагоску, вважаю, що наша зустріч цілком ймовірно мене не надто добре. Неймовірне применшення». Тобі варто за два дні не потрапляти нікому на очі. «Не потрапляти нікому на очі? Я збираюся тиждень не виходити з будинку розпусти. Дуже мудро. І ще одне, Северарде. На той випадок, якщо ми більше не побачимось. Хай щастить!» – у практика зблиснули очі. «Завжди!» – Глокта провів його поглядом, тим часом, як він покоркував крізь дощ до більш сумнівних районів міста. Звичайнісінький день для практика Северарда. Ніколи не думати більш ніж на годину наперед. Який дар! Хай буде проклята ваша нещасна країна, і хай буде проклята її срана погода, пробурчала зі співучим акцентом Вітарі. Мені треба піти поговорити з Сультом. Отакої От мені теж, вигукнув Глокта з перебільшеною радістю. Який чарівний збіг! Він підставив її зігнутий лікоть. Ми можемо піти до його присвященства разом, як парочка. Вона поглянула на нього. Гаразд. Але іншій парочці, вам із сультом, доведеться зачекати на мою голову ще одну. От тільки спершу мені треба зробити один візит. Кінець його ціпка грюкнув у двері. Жодної відповіді. Трясься. Спина у локти боліла як дурна, і йому треба було сісти. Він знову постукав ціпком. Цього разу сильніше. Зарипіли петлі, і двері трохи прочинилися. «Незамкнені!» Він насупився і відчинив їх повністю. Дверна рама була розламана зсередини, а замок розтрощений. «Двері зламані!» Він пошкандибав за поріху перед покій. Порожній і задубілий, меблям і ніде не пахне. «Можна подумати, ніби вона виїхала. Але чому?» У локти по повіка. За весь час, проведений на півдні, він либонь жодного разу не подумав про Арді. «Інші питання здавалися незмірно нагальнішими. Мій єдиний друг дав мені це завдання, це і більше нічого. Якщо з нею щось сталося...» Глокта показав на сходи, і Вітарі кивнула та безшумно прокралася з ним угору, нагнулася і витягнула з чобото блискучі ніж. Він показав коридор, і Фрост пішов у глиб будинку, сховавшись у тіні під стіною. Двері до вітальні стояли прочинені, і Глокта причавгов до них, а тоді відчинив повністю. Біля вікна, повернувшись до нього спиною, сиділа Арді. Біла сукня, темне волосся. Такою він її і запам'ятав. Коли рипнули дверні петлі, він побачив, як її голова злегка ворохнулася. «Он же жива!» Але кімната якось дивно змінилася. У ній не було геть нічого, крім одного єдиного стільця, на якому вона й сиділа. Голі побілені стіни – Голі дошки, вікна без фіранок. «Тут, бля, нічого не лишилося!» – гаркнула вона надтріснутим гортанним голосом. «Це точно!» – глокт насупився і зайшов через двері до кімнати. «Я сказала нічого!» – вона підвелася, так і не повернувшись до нього. «Чи ви вирішили, що таке заберете в мене стілець?» Вона розвернулася, взяла за спинку стільця, підняла його над головою і, завиріщавши, пожбурила в глокту. Стілець врізався в стіну біля дверей, і від нього розлетілись уламки дерева та штукатурки. Одна ніжка промайнула повз глоктене обличчя і з грюкотом упала в кутку, тим часом як усе інше гепнуло на підлогу, здійнявши хмару з пилу та трісок. Дуже люб'язно, пробурмотів локта, але я волію постояти. Ви. Він побачив заслутеним волоссям її круглі від здивування очі, її лице відзначалося худорлявістю та блідістю, яких він не пам'ятав. Сукня в неї була пом'ята і занадто тонка для студенної кімнати. Вона спробувала розгладити її з дрожем у руках і марно посмикала себе за масне волосся. Пирснула зі сміху. На жаль, і не зовсім готова приймати відвідувачів. Локто почув, як коридором тупає Фрост. Побачив його у дверях зі стисненими кулаками і підняв один палець. Усе гаразд, зачекай за порогом. Ельбінос знову сховався в тіні, і глокта пошкандибав грипливими мостинами в порожню залу. «Що сталося?» – Гарді скривила рота. «Схоже, мій батько і близько не був таким заможним, як усі гадали. Він мав борги. Невдовзі після того, як мій брат поїхав до Енглії, по них прийшли». «Хто прийшов?» «Такий собі феллоу. Він забрав усі гроші, які в мене були, та цього виявилося замало. У мене забрали посуд, нехитрі матері некоштовності». «Дали мені шість тижнів, щоб знайти решту. Я звільнила покоївку, продала все, що могла, та йому все було мало. Тоді вони прийшли знову. Три дні тому вони винесли все. Фелев сказав, мені пощастило, що він залишає сукню, в якій я зараз ходжу». «Ясно». Вона глибоко судомно вдихнула. «Відтоді я сиджу тут і думаю, звідки молоді жінці без друзів роздобути грошей?» Вона вп'ялася в нього поглядом. «Надумала всього один спосіб». «Мабуть, уже вдалася б до нього, якби мені ставало відваги». Гокта втягнув по повітря крізь ясно. «Тоді нам обом пощастило, що ви боягузка». Він скинув плащ із одного плеча, а тоді, крутячись і вертячись, почав звільняти всю руку. Коли це нарешті йому вдалося, він незграбно переніс ціпок у другу руку, щоб таки скинути плащ. Трясся, Я навіть не можу граційно зробити великодушний жест!» Кінець кінцем він простягнув плащ їй, злегка похитуючись на кволі нозі. «Ви впевнені, що не потребуєте його більше за мене?» «Візьміть! Тоді мені принаймні не доведеться надягати цю кляту штуку знову!» На це вона відповіла напівусмішкою. «Дякую!» – пробурмотіла, закутуючи плечі. «Я спробувала вас знайти, та не знала, де ви є». «Вибачте, що так сталося, але тепер я тут. Вам ні про що не потрібно турбуватися!» Сьогодні неодмінно прийдіть до мене і залишайтеся на ніч. Апартаменти в мене не просторі, та ми щось вигадаємо. Зрештою, коли я впаду до лілиць у доках, місце буде вдосталь. А що далі? Далі прийдіть сюди. Завтра цей будинок стане таким самим, як був. Вона витріщилася на нього. Як? О, я про це подбаю. Перед усім ми вас зігріємо. Очільник Глок та друг тим, хто не має друзів. Поки він говорив, вона заплющила очі, а тоді він почув, як вона швидко засопіла носом. Вона злегка захиталася, наче їй бракувало сил стояти далі. «Яка дива вижа! Поки труднощі тривають, ми їх терпимо! Щойно криза минає, всі сили миттєво щезають!» Глокта витягнув руку, і мало не торкнувся її плеча, щоб не дати їй упасти, та в останню мить її очі розплющилися, і вона знову випрямилась, а він прибрав руку. «Очільник Глокта!» «Рятівник молодих жінок у біді!» Він провів її передпокій до зламаних парадних дверей. «Не залишите мене на секунду з практиками?» «Звичайно!» Арді поглянула на нього великими темними очима, що тривожно розживіли. «І дякую. Хоч, що там кажуть, ви хороша людина!» та придушив у собі раптово сильне бажання захохотіти. «Хороша людина? Сумніваюся, що з цим би погодився Салем Ревс!» або Гофред Хорнлах, або Магістер Каулт, або Корстен Дан Вурмс, генерал Візбрук, посол Іслік, інквізітор Гаркер, чи будь-хто з сотні інших людей, що розкидані по виправних колоніях Енглії, чи сидять у Дагості, чекаючи смерті. Та все ж Арді Вест вважає мене хорошою людиною». Це було дивно і досить приємно. «Я мало не відчуваю себе знову людиною. Як же шкода, що це відбувається так пізно». Коли Арді човгоючи вийшли з кімнати в його чорному плащі, він жестом підкликав Фроста. «У мене є для тебе завдання, мій давній друже. Останнє завдання». Глокта плеснув Альбіноса по важкому плечу та стиснув його рукою. «Знаєш лихваряна прізвище Феллоу?» – Фрост повільно кивнув. «Знайди його та зроби йому боляче». Приведи його сюди та дай йому зрозуміти, кого він образив. Усе потрібно відновити у кращому вигляді, ніж було, так йому і скажи. Дай йому один день. Один день, а тоді знайди його, хоч де він буде, і починай різати, чуєш. Зроби мені таку ласку, і все». Фрости знову кивнув, виблискуючи рожевими очима, в напівтемному передпокої. «На нас чекає сульт». Пробурмотіла Вітарія, яка дивилася на них зі сходів, схрестивши руки та мляво звісивши долоні з перил. Звісно, чекатиме. глокта, скривившись, пошкандибав до відчинених дверей. І нам краще не змушувати його прясвящанство чекати. Цок, стук, біль такий був ритм глоктиної ходьби. Упевне, цок його правого підбора, стук. Його ципка облунки кахлі вперед передпокої, а тоді протяжне шаркання лівою ногою зі знайомим болем у коліні, дупі та спині. Цок, стук, біль. Він пройшов від доків до будинку Арді, а тоді до Агріонта, до будинку питань і піднявся аж сюди. «Пришкандибав, самотужки, без допомоги». Тепер кожен крок був мукою. Він кривився із кожним рухом, гарчав, пітнів і лаявся. Та що б я пропав, якщо сповільнюся. Ви не любите щось спрощувати, еге ж? пробурмотіла Вітарі. А навіщо? різко відказав він. Можеш утішатися думкою про те, що ця розмова швидше за все буде для нас останньою. Тоді нащо взагалі приходити? Чому б не втекти? гук топихнув. Якщо ти не помітила, я надзвичайно погано бігаю, а ще мені цікаво. «Цікаво знати, чому його преосвященство не зуставив мене там гнити разом зі всіма іншими». «Ваша цікавість може вас убити?» «Якщо архілектор бажає моєї смерті, шкандибання в протилежний бік мало мені допоможе. Я краще зустріну її стоячи». Він скривився від раптового спазму в нозі. «Чи може сидячи, але точно лицем до лиця з розплющеними очима? «Це, гадаю, ваш вибір». «Саме так. Останній». Вони ввійшли до приймальні сульта. Глокта був змушений визнати. Його дещо здивувало, що він так далеко прийшов. Він чекав, що його схопить будь-хто з практиків у чорних масках, яких вони минали в будівлі. Він чекав, що будь-хто з інквізиторів у чорних шатах тить в нього пальцями і закричить, вимагаючи його негайного арешту. «І все ж я знову тут». Важкий стіл... Важкі стільці та двоє височезних практиків у бабічі важких дверей геть не змінилися. «Я...» «Звісно, очільник локта», – секретар архілектора шанобливо схилив голову. «Можете одразу заходити. Його пересвященство чекає на вас». Із кабінету архілектора у вузьку кімнату лилося світло. «Я зачекаю тут». Вітарія опустилася на один із стільців і закинула одну ногу в мокрому чоботі на другу. «Не завдавай собі клопоту, не чекай надто довго». «Можливо, це мої останні слова?» Почовгавши до дверей, глок та подумки вилеявся. «Справді, треба було вигадати щось більш пам'ятне». Він усього мить затримався на порозі, глибоко вдихнув і прошкандибав усередину. Та сама простора кругла кімната, ті самі темні меблі, ті самі темні картини на яскравих стінах, те саме велике вікно з тим самим виглядом на університет і будинок творця за ним. «Під столом не сидять вбивці, а за дверима не чекає ніхто з сокирою». Тільки сам Сульт сидів із пером у руці за своїм письмовим столом, спокійно і рівно шкрябаючи кінчиком пера по якихось паперах перед собою. «Очільнику Глокта!» Сульт підхопився та граційно кинувся по начищеній підлозі до нього так, що здійнявся його білий плащ. «Я такий радий, що ти спокійно повернувся!» Архілектор чудово вдавав, ніби ради його бачити. І Глокта насупився. Він був готовий практично до всього, крім цього. Сульт простягнув руку, і камінь на його посадовому персні зблиснув фіалковими іскрами. Глокте, скривившись, поволі нагнувся, щоб його поцілувати. «Служу та курюся, ваше пресвященство!» Він через силу випрямився. «Жодного ножа в карк!» Але Сульт уже поплив до шафи, широко всміхаючись. «Сядь, прошу, сядь! Не чекай, коли тебе попросять!» «Відколи це так?» Глокта покриктав і всівся на одному зі стільців, дуже швидко перевіривши, чи немає на сидіння отруєних шипів. Тим часом архілектор відчинив шафу і заходився ритися всередині. «Невже він витягне заряджений арбалет і прострелить мені горло?» Але звідти вийшли тільки два келихи. «Схоже, тебе потрібно привітати», – кинув він через плече. Глокта кліпнув. «Що?» «Вітаю! Чудова робота!» Сульт усміхнувся йому, граційно виставивши калихи на круглий столик, і з дзенькотом вийняв пробку із графіна. Що сказати? Ваше преосвященство. Да, госка, я мушу висловитись відверто. Коли я поїхав, вона була на межі падіння. Дуже скоро місто буде захоплено. Звісно, буде. Сульт відмахнувся від усього цього рукою в білій рукавичці. «Шансів його втримати ніколи не було, навіть найменших. Я сподівався що найбільше на те, що ти змусиш гурків за це заплатити». «Ну і як це тобі вдалося, Глокто? Як це тобі вдалося?» «Отже, ви задоволені?» Він ледве наважився вимовити це слово. «Я в захваті». Ця історія не змогла би закінчитися краще, навіть якби її написав я сам. Некомпетентність лорда-губернатора, зрада його сина – усе це показало, якими ненадійними є звичайні представники влади в умовах кризи. Зрада Ейдер викрила двоєдушність торгівців, їхні сумнівні зв'язки, їхню гнилу мораль. Спайсерів розпустили, як і мерсерів, їхні торгові права в наших руках. І тих, і тих виконато в нужних історій, а влада торгівців знищена. Перед лицем найзапіклішого ворога Союзу залишилася стійкою лише королівська інквізиція. Тобі треба було бачити обличчя Марові, коли я пред'явив зізнання Великій Раді. Сульт наповнив глоктенкелих аж повінця. Дуже люб'язно, з вашого боку, ваше Преосвященство!» пробурмотів він, трохи надпивши з нього. Мено, як завжди, відмінне. А тоді він встав у закритій раді. «Зауваж перед самим королем і заявив усім, що ти після атаки гурків не протримаєшся й тижня». Архілектор пирснув зі сміху. «Шкода, що тебе там не було. І я сказав, я впевнений, що він упорається краще. Упевнений, що упорається краще». «Красномовна підтримка. Ні де правди діти». Сульт плеснув по столу долонею в білій рукавичці. «Два місяці, Глокто, два місяці! З кожним новим днем він здавався дедалі більшим дурним, а я дедалі більшим героєм. Тобто ми!» – виправився він. «Ми здавалися героями, а мені залишилося тільки всміхатись. Вони щодня мало не відсували свої крісла від мировії в мій бік. Минулого тижня там проголосували за надання додаткових повноважень і квізиції. Дев'ять голосів проти трьох! Дев'ять проти трьох! Наступного тижня ми підемо ще далі!» І як це тобі в біса вдалося? Він вичікувально поглянув на глокту. Я продався банку, який фінансував мерцерів, а тоді підкупив на виручені кошти найзрадливішого найманця в світі. Потім убив безборонного посланника під прапором перемовин і закатував служницю, обернувши її тіло на фарш. А ще я відпустив на волю найбільшу зрадницю в цій компанії. Це без сумніву була героїчна справа. «Як це мені вдалося?» «Я рано вставав», – пробурмотів він. У Сульта засіпалось око, і Глокта це помітив. «Може, це слід роздратування? Слід недовіри?» Та цей слід був швидко стертий. «Рано вставав? Ну, звісно», – він підняв келих. «Друга серед найбільших чеснот. Найперше після жорстокості. Мені подобається твій стиль, глокто. Я завжди це казав». «Та невже!» Але Глокта скромно нехилив голову. Де і практика Вітарі були сповнені захоплення. Особливо мені сподобалося, як ти повівся з гурським посланником. Це, певно, стерло усмішку з обличчя імператора, того нахабного свинтуса, нехай і всього на мить. Отже, вона виконала свої зобов'язання з за домовленістю. Цікаво. Так, усе йде гладко щоправда, кляті селяні заважають жити, а ще, звісно, Енглія. Ладіслу шкода. Ладіслу? спантеличено перепитав глокта. Сульц похмурнів. «А ти не чув?» Чергова блискуча ідея Верховного судді Маровії. Він надумав підвищити популярність кронпринца, надавши йому військове завдання на півночі. У якомусь тихому куточку, де він не наразився би на небезпеку, а ми б могли осипити його славою. План насправді був непоганий, а от тільки тихий куточок перестав бути тихим. І принц докомандувався до могили. «Разом зі своєю армією!» Там було кілька тисяч душ, але здебільшого той мотлох, який дворяни шлють як рекрутів. Нічого дуже значного. Остенгорм досі в наших руках, а ідея була не моя, тож загалом ніякої шкоди не вийшло. Між нами кажучи, це, ймовірно, на краще. Ладіслав був нестерпний. Я був змушений витягнути його не з одного скандалу. Цей клятий придурок ніколи не міг утримати штани застебнутими. Рейнолд, схоже, інакша людина. Тверезий, розсудливий, робить так, як йому трясся кажуть – «У всьому кращий. Якщо він, звісно, не піде і не вб'ється, тоді нам буде непереливки. Сульт зробив іще один добрячий ковток із келиха і не без задоволення прополоскав рота. Глокта прокашлявся. «Поки він у гарному настрої. Ваше Преосвященство, я хотів обговорити з вами одне питання. Гурського агента, якого ми знайшли в місті, вона була, як це описати, не видавшись божевільним». Але сульт і знову його випередив. «Знаю, пожирачем». «Ви знаєте? Навіть про це?» Архілектор відкинувся назад і захитав головою. «Надприродна мерзота. Історія просто з книжки казок. Поїдання людської плоті. Схоже, це практика добре вкоренилася на Варварському півдні. Але не тривожся через неї. Я вже консультуюся з цього приводу». «Хто надає консультації про таке?» Архілектор тільки зблиснув своєю шовковою усмішкою. «Ти, певно, втомився. Тамтешня погода може страшенно виснажувати. Така спека, стільки пилу. Навіть у зимку. Відпочинь. Ти на це заслужив. Якщо щось випливе, я пошлю по тебе». Сульт узяв перо і перевів погляд назад на свої папери, тож глокті залишилося тільки почовгати до дверей із виразом крайнього спентеличення на обличчі. «Ви майже схожі на людину, що досі жива», пробурмотіла Вітарі, коли він вибрів у приймальню. «Це правда». Чи максимально близько до неї. Сульт був задоволений. Йому досі ледве в це вірилося. Самі по собі ці слова дивно звучали разом. Тряся, чому б йому не бути задоволеним після того, як я вас розхвалила? Ха! глокта насупився. Схоже, я мушу вибачитися перед тобою. Не вибачайтеся. Для мене ці ніхріна не значить. Просто довіряйте мені наступного разу. Справедлива вимога. Погодився він і скоса глянув на неї, але ти, певно, жартуєш. Кімната була заставлена меблями. Майже надміру. Стільці з чудовою обивкою, старовинний столик, шліфована шафа, усе це було розкішно, як на маленьку залу. Одну стіну повністю займала величезна стара картина, на якій лорди Союзу вшановували Харада Великого. На паркеті був розгорнутий товстий кантійський килим, майже завеликий для тутешньої підлоги. У каміні між двома старовинними вазами потріскував гарний вогонь, і в кімнаті було затишно, приємно і тепло. «Яку велику роль може зіграти один день за правильного заохочення?» «Добре», – сказав Глокта, роззирнувшись довкола. «Дуже добре». «Звісно». Пробурмотів Феллоу, шанобливо схиливши голову і мало не роздушивши в руках свого капелюха. Звісно, очільнику, я зробив усе можливе. Більшу частину меблів я, я вже продав, я їх замінив кращими, найкращими, яких міг знайти. Решта будинку достатньо така, як була. Сподіваюся, це... сподіваюся, цього вистачить? Я теж на це сподіваюся. Цього вистачить? Гарді несхвально дивилася на Феллоу. Підійде. Чудово. Збентежено промовив хвар, швидко позирнув на Фроста, а тоді опустив погляд на свої черевики. «Чудово. Прошу прийняти моє найщиріше вибачення. Очільнику, я, звісно, гадки не мав, і близько гадки не мав, що ви якось у цьому задіяні. Звісно, я б ні за що. Дуже, дуже прошу вибачте». «Насправді, вам слід вибачатися не переді мною, чи не так?» «Так, так, звісно, так». Він поволі повернувся до Арді. «Пані, прошу прийняти моє найщиріше вибачення». Арді гнівно зеркнула на нього, вишкіривши зуби, та не сказала нічого. «Можливо, якби ви заблагали!» – припустив локта. «На колінах! Можливо, цього б вистачило!» Феллоу без вагань гепнувся на коліна і заломив руки. «Пані, будь ласка!» Нижче. сказав локта. «Звичайно!» – промимрив він, падаючи на карачки. «Щиро прошу пробачення, пані! Дуже смиренно! Прошу пробачення! Може ви зважитися на це? Благаю!» Він боязко потягнувся до подолу її сукні. Вона відсихнулася, тоді замахнулася ногою і насамовито копнула його в обличчя. «Ігай!» – вирискнув лихвар, перекотився на бік. Із його носа забулькала на новий килим темна кров. Глокта відчув, як у нього підіймаються брови. «Це було несподівано!» «Ось тобі, суко!» Наступний копняк влучив йому по губах, і його голова різко відкинулася назад, а на віддалену стіну полетіли бризки крові. Ардін черевик гепнув йому в живіт, і він туго скрутився. Ти. загарчала вона. «Ти!» – Вона копала Фелоу знов і знов, а він здригався, ревів і зітхав, скручуючись калачиком. Фрост відійшов на крок від стіни і глокто підняв палець. Та нічого, пробурмотів він. Гадаю, у неї все під контролем. Купнікії сповільнювалися. Глокта чув, як задихається Арді, її підбор врізався Фелов в ребра, а Носаки знову вдарив його по носі. Якщо їй коли-небудь стане нудно, на неї можливо чекатиме прекрасне майбутнє практика. Вона поворушила ротом, нахилилась і плюнула йому на скроню. Ще раз кволо його копнула, а тоді притулилася спиною до шафи та сперлася на шліфоване дерево, зігнувшись і важко дихаючи. Ви раді? запитав глокта. Вона поглянула на нього крізь заплутане волосся. «Не зовсім». «Вам стане радісніше, якщо ви покопаєте його ще». Вона наморщила брови, опустивши погляд на феллоу, який хрипів на килимі, лежачи на боці. Зробила один крок уперед і ще раз добряче буцнула його у груди, а тоді відійшла, витираючи шмарклі під носом. Прибрала з обличчя волосся. «У мене все». «Чудово. Забирайтеся». Процидив Глокта. «Геч, червяче!» «Звичайно!» Феллоу поповз до дверей, пускаючи слину зі скривавлених вуст, тим часом як над ним маячив Фрост. «Звичайно, дякую! Дуже дякую вам усім!» Парадні двері грюкнули і зачинились. Арді важко сіла на один зі стільців, поставивши лікті на коліна і поклавши лоба на долоні. Глокта бачив, що в неї злегка тремтять руки. «Роблячи комусь боляче справді, можна сильно втомитися!» Кому, як не мені, знати? Особливо, якщо людина до цього не звикла. «Я б не став дуже через це каратися», – сказав він. «Не сумніваюся, що він на це заслужив». Вона підвела очі, і вони виявилися суровими. «Я не караюся. Він заслужив на дещо гірше». «Це теж було несподівано. Хочете, щоб йому стало гірше?» Вона ковтнула і поволі відкинулася назад. «Ні». Як скажете, але мати таку можливість приємно. Можливо, вам варто перевдягнутися. Вона опустила погляд. Ой, бризки крові Фело долетіли їй до колін. Мені немає вщо. Нагорі є повна кімната нового одягу. Я про це подбав. Також я розшукаю надійних слух. Вони мені не потрібні. Ні, потрібні. Я не бажаю, щоб ви жили тут самі. Вона зневірно знизала плечима. «Мені нічим їм платити?» «Не турбуйтесь, я про це подбаю. Зрештою, за все платять надзвичайно щедрі Валент і Балк. Ні про що не турбуйтесь. Я дав обіцянку вашому братові, і я збираюся її дотримати. Мені дуже шкода, що все зайшло так далеко. Мені багато про що треба було подбати на півдні». «До речі, ви отримували відбрати якісь звістки?» Арді Рубочково підвела погляд і злегка відкривши рота. «А ви не знаєте?» «Чого не знаю?» Вона ковтнула і опустила очі на підлогу. «Колем був із принцем-младіслою під час того бою, про який всі говорять. Декого там узяли у полон і викупили, його серед цих людей не було. Вважають...» Вона зупинилася, на мить дивлячись на кров на своїй сукні. «Вважають, що його вбили. вбили?» У локти затріпотіла повіка. Коліна раптом обм'якли, він зробив хиткий крок назад і опустився на стілець. Тепер його руки тремтіли в нього самого, і він зціпив їх. Смерті! Вони відбуваються щодня. Нещодавно я практично не змислюючись спричинявся до тисяч смертей. Дивився на купи трупів і знизував плечима. Що робить цю смерть такою нестерпною? І все ж вона була нестерпна. «Вбили! – прошепотів він. Вона повільно кивнула і затулила обличчя руками.